A Józsui könyvének 23-as fejezeténél. Uram, köszönjük neked a te beszédeidet, és köszönjük ezt az időt, amit így a hétnek a sűrű eseményei között azzal tölthetünk, hogy leülünk ott a te lábaid elé, Uram, és közösen imádunk és dicsérünk téged. Uram, köszönjük neked azt, hogy így közösen is megemlékezhetünk a Te végtelen kegyelmedről, arról, hogy Te meghaltál, értünk, Uram, és hogy a vére váltál a gyermekeid, gyermekeidé tettél minket. Köszönjük, Uram, hogy Te a bűneinkről meg nem emlékezel, és olyan messze vetel azokat tőlünk, mint ahogy a kelet, napkelettől a napnyugat. Köszönjük, Uram, neked azt, hogy hát a fiad vérén keresztül tekintesz ránk ezen az elvégzett, bevégzett munkán, amit a keresztván Krisztus tökéletesen bevégzett. Köszönjük neked ezt, Uram, és köszönjük, hogy így ülhetünk előtted, a Te véred által megtisztítva, és Uram, a Te kegyelmedben bízva. Csak kérünk Téged, hogy a itt ülünk és gyönyörködünk benned. Add a Te szavaidat, hogy azok legyenek lélek és élet számunkra, hogy a mi számunkra is élet és lélek legyenek azok. Kérjük, Uram, hogy formád a szívünket, is meg a szívünket. Adértsük meg még jobban, hogy milyen hatalmas Istenünk vagy nekünk. Csak kérünk Téged, hogy segíts nekünk rád figyelni, megszentelni ezt az időt, és neked adni a szívünket. Oda szeretnénk fordítani a szívünket te felén, és kérni azt, hogy munkálkodj bennünk. a fiad által kérünk. Amen. 23. fejezet 1 versétől olvasunk. Lett pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott az Úr Izraelnek minden ő körülötte lévő ellenségeitől, megvényhedett Józsué és megidősödött. Előhívta ekkor Józsué az egész Izraelt annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és mondta nekik, én megvényhettem és megidősödtem. Magatok is láttatok mindent, amit az Úr a ti istenetek mindemen éppel cselekedetti előttetek, mivel hogy maga az Úr, a ti istenetek, harcolt értetek. Itt látjuk Józsuénak az örekkorait, látjuk, hogy nagyon sok idő által azóta, hogy legyőzték az ellenségeket, látjuk azt, hogy szétoztották a Földet, mindenki megkapta a saját örökségét, és itt látjuk, hogy nem csak Isten őszinte hozzánk, hanem fontos az, hogy mi magunk is őszinték legyünk saját magunkkal, Józsó észrevette azt, hogy megidősödött, és hogy az ő napjainak vége. Lehet, hogy az Úr szólt neki, hogy nem sokára el fogja őt szólítani. Minden esetre tudta, hogy ő megvénhet és a napjai lejártak itt ezen a földön, és nem sokára Istenhez költözik. És úgy, ahogy nagyon sokszor a Bibliában látjuk azt, hogy a hitnek nagy emberei beszédet mondanak a népnek, vagy beszédet, búcsú üzenetet hagynak az utókor számára, nagyon sokszor profétikusat. Úgy itt látjuk, hogy Józsui is hasonló üzenettel fordul Izrael felé. Ezek a legutolsó beszédei a 23-as és a 24-es vers. És talán mondhatjuk azt, hogy nagyon sokat tanulhatunk egy olyan embernek az életéből, aki Istennel járt szinte egész életében. És láttuk, hogy Józsui egész gyerekkora óta ott volt Isten jelenlétének közelében a kijelentés sátránál forgolódott, még fiatal fiúként is, Mózes mellett. De láttuk azt, hogy nem csak Mózesnek a segédje volt, hanem Isten hatalmas vezetővé tette itt az Izrael népén. Ő vezette 40 éven keresztül. És most így eljártak a napjai, ilyenkor 110 éves lehetett már közel a halálához. És mindezt az ismeretet, amit szerzett, amit kapott Istentől a hosszú évek alatt. Látjuk azt, hogy át akarja adni a nép számára. És ezekben a beszédekben nagyon sok bölcsesség van. Egyrészt ezeket a bölcsességeket nem csak úgy tanulta, hanem meg is tapasztalta, meg is élte. És nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy ő megélte mindezt az Isten ismeretet a Mózessel való együtt szolgálása alatt. De emlékezzünk arra, hogy Józsué mögött 40 évi olyan szolgálatát, amikor Isten maga hívta őt arra, hogy vezesse ezt a népet. És azt látjuk, hogy így tapasztalatból és visszatekintve az életére beszél, és így jó, jó bizonyság az egész élete, és mindazok a gondolatok, amikkel Izraelt hadja. Látjuk, hogy sok nap telt el azóta, hogy nyugodalmat találtak. Nem csak mindenki megkapta a saját örökségét, a saját részét, hanem a háborús idők is már hosszabb ideje elmúltak. És akkor József az egész népnek kíván szólni, és éppen ezért a nép vezetőit hívta össze. Nyilvánvalóan Józsué nem tudott az egész néphez beszélni, úgyhogy minden egyes emberhez, és így a vezetőkön keresztül szólt hozzájuk. És a legfontosabb dolog, amire felhívja a figyelmet Józsué, az az, hogy nézétek meg csak mindazt, amit Isten tett. Ti magatok láttátok. Láttátok azt, hogy a ti Istenetek cselekedte mindezt ezzel a néppel. Maga az Úr volt az, aki harcolt értetek. Ez egy olyan nagy dolog, hogy Józsué nem arra mutat rá, hogy az ő élete során milyen hatalmas dolgokat ért el, nem a saját elért eredményeit fitottatja. Nagyon sokszor, mikor egy-egy emberről megemlékeznek az, az emberek, vagy megemlékezünk, mi mindig azon gondolkozunk, hogy miket tett ő, vagy mik is azok az érdemek, amik miatt megemlékezhetünk róla. És pont ahogyan a nagyma, nagymamám halála nemrég volt, így visszatekintettük az ő életére, hogy miket élt át, hogy két világháborút élt át, hogy... Nagyon sok betegséget, nagyon sok szenvedést éltek át, áttélte a férje szenvedéseit, a gyerekeik szenvedéseit, unokáknak az elvesztését, és nagyon sok mindent élt át a nagymamám. És emlékszem, hogy az első dolog, ami nekem a, a fejemben volt, az az, hogy nagymamámat mindig is csak úgy láttam, hogy Istennel járt, és Istenhez ragaszkodott. De ezek után elkezdtem sorolni mindazokat a dolgokat a szívembe, amiket ő tett, amikkel én, én emlékezem, hogy hogyan sütött Úrós minden második hétvégén nekünk bízva abba, hogy ott leszünk. Akkor még nem volt telefon, nem tudta, hogy menni fogunk, de várt minket, meg hogy hogyan játszottunk a csirkéivel, meg minden ilyen dolgot. És a vége mégiscsak az lett az eredmény ennek a listának, hogy nagymamának mindig ott volt az a szeretet a szívében, ami Isten iránti szeretet volt, és egyértelmű volt. És az egész életét úgy lehetett összegezni, hogy a legegyszerűbb basszony, akit valaha is ismertem, még boltba se járt, és egyedül Istennek és a családjának élt. Annyit tudott olvasni, hogy az igét minden nap olvasta, és imádkozott a nem kicsi családjáért. És ez maradt meg nagymama életéből. Nem az, hogy ő milyen nagy érdemeket tud felmutatni, mert ő maga tulajdonképpen nem tud felmutatni semmi nagy dolgot. És itt van József, aki nem egy egyszerű ember volt, egyszerű emberként kezdte el, hogy oda szánt volt Istennek. Isten hatalmas dolgokat vit, rajta, vit véghez rajta keresztül. És Isten Józsuét úgy használta, hogy egész népet vezetett, harcokat győzött, és területeket hódított meg. De Józsuénak is az életének annyi az összegzése, hogy látjátok, hogy Isten mit cselekedett. Nem azt mondja, hogy én ezt értem el, vagy én mit ö, harcoltam ki, hanem arra hívja a figyelmet fel egyedül, hogy nézzétek meg, hogy Isten mit cselekedett mi velünk ezzel a néppel, hogyan harcolt velünk és értünk. És ez volt az, ami igazán lenyűgöző volt. És ez egy jó emlékeztető számunkra, hogy József egy átlag ember volt, csak annyi volt a különleges az ő életében, hogy odaszánta magát Istennek. És talán érdemes megemlékezünk arról, hogy egy ember, aki odaszánja magát Istennek, az Isten akaratába és Isten szeretetébe fog járni. Nem azt jelenti, hogy majd ő lesz a népvezetője, nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nagy területeket fog behódítani, de azt jelenti, hogy Isten akaratában fog járni, az ő tervében fog járni, és mindazokat a dolgokat Isten keresztül viszi majd rajta, amit ő el akar végezni. És ezt kell, hogy legyen majd a mi életünknek is a végén a bizonyság, hogy nézzétek csak meg, hogy mi mindent tett az Úr. A négyes versben, Folytatja Józsué, azt mondja, hogy ime elosztottam nektek sorsáltal fennmaradt népeket örökségül a ti nemzetségeitek szerint a Jordántól kezdve, mindazokat a népeket, amelyeket kipusztítottam, és a nagy tengert is napnyugat felől. Az Úr pedig, a ti istenetek, kiűzi őket a ti orcájtok elől és kiűzi őket ti előletek, hogy örököseivé legyetek a földünknek, amint megmondotta nektek az Úr a ti istenetek. Itt Józsué csak lefekteti azt, hogy Isten akarata szerint osztotta szét a Földet. Lehet, hogy emlékeztetni kellett őket már erre, mert már több nap jó hosszú idő eltelt azóta, hogy a földosztás is megtörtént. Lehetséges, hogy szükség volt arra, hogy emlékeztesse józsué hogy Isten akarata szerint osztottam szét ezeket a Földeket nektek. És emlékezteti őket arra is, hogy Isten ugyanezeket a földterületeket nekik adta, de szükségük van arra, hogy ők maguk birtokolják is azokat a földterületeket, azokat az örökségeket, amiket Isten nekik adott. És ez ismételt felhívás arra Izrael számára, hogy az a terület, amik az övéké, azt kell, hogy tudják birtokolni, kell, hogy ismerjék annak a gazdagságát, kell, hogy az teljességében az övéké legyen. A hatos versben azt mondja azért Józsué, hogy éppen azért legyetek igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, ami megvan írva a Mózes, könyvének törv, Mózes törvényének könyvében, hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre. Itt van a kulcs ahhoz, hogy hogyan lesz Izrael sikeres abban, hogy a rájuk bízott területeket teljesen birtokba vegyék, hogy teljesen az övéké legyen. És a kulcs ahhoz, hogy teljes birtokosai legyenek mindannak, amit Isten rájuk bízott, az az, hogy megtartják és megcselekszik mindazt, amit Isten mondott. Itt Józsué ismételten a népet egy teljes odaszánásra hívja, pedig Isten igéjét. Való teljes azt mondják, hogy tartsátok fel azt, amit Isten mondott, tartsátok meg, és cselekedjétek is meg. És majd fogjuk látni, hogy következő fejezetben a nép olyan lelkesen válaszol, hogy igen, az Urat fogjuk követni, hozzá fogunk ragaszkodni. Józsai ott is figyelmeztetni fogja őket, hogy itt nem arról van szó, hogy mit mondtok, nem csak az a lényeg. Nem csak, az, nem csak azt kell mondani, hogy meg fogjuk tartani, és ragaszkodunk mert beszélni könnyű, hanem meg is kell cselekedni, járjatok Istennek az akaratában, Istennek a beszéde szerint. És érdekes ezt látnunk, hogy józsué nem ezzel kezdi a búcsú beszédét, hogy de ragaszkodjatok ahhoz, ami le van írva, nem azzal kezdi, hogy de ugye Mózes is megmondta, hogy a Isten beszédéhez kell ragaszkodni, hanem azzal kezdi, hogy de nézzétek meg, hogy mit tett Isten értetek. Nézzétek meg, hogy Isten volt az, aki harcolt előttetek, Isten volt az, aki örökséget hagyott rátok. És erre emlékezve kéri a népet, hogy de épp ezért ragaszkodjatok hozzá, tartsátok meg, cselekedjétek meg. Arra kérte Józsué a népet, hogy legyen ott az az alázat a szívükben, hogy lássák, hogy Isten hűséges hozzájuk, Isten harcol értük, és Isten minden szavát megtartja. És éppen ezért ragaszkodjanak a szavaihoz, ragaszkodjanak a beszédeihez. Nem büszke odaszánást kér Józsué, nem azt kéri, hogy körömmel büszkén ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi megtesszük mindazt, amit Isten mond, mert úgysem fog sikerülni, ahogy majd erről később beszél Józsué. Ki fogja elmenni, hogy ezt nem lehet így csinálni, hogy csak eldöntöm, hogy én ezt meg fogom csinálni, és büszkén azt gondolom, hogy majd én ezt megteszem. Józsói végig Istent húzza alá, Istent hangsúlyozza, hogy ő az, aki cselekszik, ő az, aki harcol, ő az, aki megy előttünk. Az odaszánás az arról szól, hogy én odaadom a szívemet Istennek, és kérem, hogy segítsen az ő kegyelmével hozzáragaszkodni. És arról szól az odaszánás, hogy azt kérem, hogy segítsen nekem megcselekedni mindazt, amit ő mond. Teljes alázatossággal tudva azt, hogy ő az, aki munkálkodik. És érdekes, hogy ugyanazt kéri, amit Mózes is kért. Ugyanezt kérte Mózes is, hogy emlékezzetek a kegyelmére, emlékezzetek az irgalmára, emlékezzetek arra, hogy ő cselekszik. Éppen ezért adjátok oda magatokat Istennek. Kérjétek az ő erejét, kérjétek az ő személyét, hogy mindazt meg tudjátok élni, amire hív minket. Érdekes az, hogy uh, kihangsúlyozza Józsulja azt, hogy mindazt a törvényt, mindazt a szót, mindazt a beszédet megtartsuk, ami le van írva. Eléggé hajlamosak vagyunk, úgy, ahogy Izrael is hajlamos volt arra, hogy a leírt beszédnek, Isten szavainak csak azt a részét tartsuk meg, ami közel áll a szívünkhöz, amire mi is úgy hajlanánk. De úgy, úgy szeretünk figyelmen kívül hagyni olyan részeket Isten szavaiból, olyan részét Isten beszédének, ami nem annyira kedves nekünk, vagy nem annyira szeretnénk odaszánni magunkat. És ezt a hajlamunkat kéri Isten, hogy tegyük félre, és minden szóban, minden részben legyünk engedelmesek. Úgyhogy nem csak egy ilyen félszívű odaszárnást kér Isten a népétől, hanem egy teljes szívű odaszárnást. És ez a teljes szívű odaszárnást csak is úgy működik, hogyha látjuk azt, hogy Isten az, aki munkálkodik, és Isten az, aki megváltoztat minket, és rajtunk keresztül cselekszik. És azt mondja Józsui, hogy se jobb kézre, se bal kézre, ne térjetek el. Annyira érdekes, olyan sokat gondolkoztam rajta, meg biztos nektek is gondolat, gondolkoztatok már róla, hogy a kereszténység az, az olyan, mintha egyensúlyozni kellene egy madzagon, és úgy menni, mintha egy út lenne, mintha egy vonal lenne, és attól akár jobb kézre, lelépek akár bal kézre, letérek arról az egy útról. És Jézus is beszélt erről, hogy ez az út, az ő követése, ez egy keskeny út. És nagyon sok mindenben azt az igei egyensúlyt, az Isten, való, az Isten szíve szerint való egyensúlyt kell megtalálnunk, és úgy kell mennünk. Attól se jobbra, se balra nem lehet kitérni. Ha kitérünk, akkor letérünk arról az útról, amire Isten hív bennünket. Egyik példának ott van az, hogy, hogy Isten törvényének a megtartása. Ugye lehet eltérni balkészfele, és lehet azt mondani, hogy ó, nem kell azzal annyit foglalkozni, Isten úgyis szeret, és úgyis megbocsájt, és hogyha félrelépek nem baj, mert úgyis majd visszahoz. Ez, ez az, amikor valaki Isten kegyelmét jogosítványnak használja arra, hogy azt csináljon, amit akarjon. Nyilván erre az oldalra nem szabad letérni. Ennek a hozzáállásnak a másik oldala meg pontosan az, hogy mindent be kell tartani az utolsó pontig is, és akkor is, hogyha vért ízzadok, és akkor is, hogyha belehalok, és nem csak nekem, hanem neked is be kell tartani, és teszek arról, hogy tudjál róla, hogy nem tartottad be. Ez a törvényeskedés. Amikor Isten szeretete nélkül akarjuk megtartani az ő törvényét, az egyik, Isten úgy szereti, hogy nincs ismerete Istenről, nincs ismerete Isten beszédéről. Nem ismeri azt, hogy Isten kegyelme nem arra való, hogy szabadon azt csináljak, amit akarok. A másik oldal, meg szeretet nélkül akar cselekedni. A törvényeskedés az, amikor szeretet nélkül akarom megtartani Istennek a beszédét. Ott van ez az, az egyensúly. Az egyensúly pedig az, hogy Isten szeretete az, ami indít arra, hogy megtartsam az ő szavait hogy megértem azt, hogy ő mennyire szeret engem, és hogy mit tett értem ott a kereszten, hogy ő annak ellenére, hogy látja most is a szívemnek az utolsó gonosz gondolatát is, ennek ellenére hajlandó volt meghalni értem a keresztván, hajlandó volt odaadni magát értem azért, hogy nekem életem lehessen, én pedig örök életem. És hajlandó volt azt mondani, hogy a vérem által tisztává tettelek, és tisztának látlak tégen. És amikor értem ezt a szeretetet, akkor van a szívemben válaszul az, hogy Uram, én szeretni akarlak téged. És persze, hogy a legjobbat adod nekem, akarok a te szavad szerint járni. És akkor se jobbra, balra nem akarok letérni. És ott van mindenben ez az egyensúly, nem csak Isten szavának megtartásában, hanem minden egyes területen, amit csak ki tudsz gondolni. Az, hogy valaki hogyan szól a másikhoz, hogyan bocsájt meg, vagy hogy hogyan uh, tölti el a szabadidejét, vagy hogyan néz tévét, vagy hogyan nem, vagy hogyan iszik alkoholosítat, vagy hogyan nem. Mindenben ott van ez a vonal, ez az egyensúly, Istennek a szava az, ami egy teljes egyensúlyt tud ebben biztosítani. És ezért kéri józsué azt, hogy teljes szívvel szálljátok oda magatokat Istennek, emlékezve arra, hogy ő mit tett értünk, és hogy ő milyen érgalmas és kegyelmes. És azt is mondja, hogy legyünk erősek, hogy megtartsuk, és hogy megcselekedjük mindazt, amit Isten mondott. Azt mondja, hogy ehhez erő kell, hogy megtartsuk magunkat. Ez nem csak egy olyan dolog, ami úgy magunktól, magától ránk szakadt, hanem ehhez erő kell, ehhez erő befektetés kell. Sokszor ezért meg kell küzdeni, meg kell harcolni, meg kell emlékezni arról, hogy Isten mit tett értünk, és milyen irgalmas. mert mind a világ, mind a testünk megpróbálja ezt velünk elfelejtetni. A testünk folyamatosan emlékeztet, a sátán folyamatosan emlékeztet a bűneinkre. Holott Isten, hogyha, meg, hogyha bocsánatot kértél érte, ő már rég elfelejtette. Isten azt mondja azokra a bűneimre, amiket megvallottam neki, hogy ő azokról nem emlékezik meg, elfelejtette őket teljesen. De én szeretek róluk gondolkozni, mert mindenki az eszembe próbálja juttatni. Az egész világ, a testem, az ellenség. És mindenki csak próbálja, az egész világ próbál visszataszítani abba, hogy, hogy így Istentől elfordulva, Istentől elkülönülve éljek, hogy ne emlékezzek meg arról, hogy ő mit tett értem. Pedig Isten pont az ellenkezőjét kéri, hogy ezért meg kell küzdeni. Oda kell szállni magamat arra, hogy arra emlékezzek, hogy ő mit tett értem, és arra, hogy ő mit mond. Ne pedig arra, amit a világ próbál elhitetni, vagy a saját testen próbál elhitetni velem, vagy pedig az ellenség kárhoztatásban akar tartani. Kell, hogy tudjunk Istenben, bízni, és Istenre hallgatni, és ehhez meg kell erősíteni magunkat, és elfordulni a kárhoztatásoktól sokszor. Sokszor ez azt jelenti, hogy el kell fordulnunk a saját érzéseinktől. Sokszor ez azt jelenti, hogy el kell fordulnunk mindentől, amit körülöttünk mondanak, és ragaszkodni ahhoz, amit Isten mond. Azt mondja Józsué a hetes ver versben, folytatva a bátorítását, hogy azért tartsuk meg és cselekedjük meg mindazt, amit Isten mond, hogy össze ne elegyedjünk ezekkel a népekkel, és azokkal, amelyek fennmaradtak közöttetek, Isteneiknek nevét ki se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne szolgáljatok nekik, se előttük meg ne hajoljatok, hanem ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, miképpen a mai napig cselekedtetek. Itt arra kéri Józsué a népet, hogy ragaszkodjanak Istenhez, és ne elegyedjenek az ott maradó népekkel. Mindössze nekünk ebből az az üzenet, hogy az ott maradó népek az a, az a, a testünknek a cselekedeteit, a testiességet jelképezik. És Isten azt mondja, hogy ne ezekkel kössünk szövetséget, ne ezekkel keveredjünk, hanem Istenhez ragaszkodjunk. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk a, a hamis dolgokban kell okosaknak lennünk és, és szakértőknek azért, hogy azokat jól kikerüljük. És itt Józsói pont azt mondja, hogy nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy nektek a fennmaradó népeket kell megismerni. Nem arról van szó, hogy a azoknak a népeknek az isteneit kell imádni. Nem arról van szó, hogy megtudjátok, hogy azok a népek hogyan imádják a saját isteneiket. Nem arról van szó, hogy meg kell tudni, hogy, hogy, hogy uh, hogyan ejtik ki az ő nevét, hogyan imádják őket. Pont azt mondja, hogy hagyjátok ezeket ti istenhez ragaszkodjatok. És nagyon sokszor uh, Sokszor saját magunk és azzal töltjük az időnket, hogy megpróbáljuk a hamis dolgokat megismerni. Megpróbáljuk megérteni például azt, hogy a testünknek a cselekedetei hogy jönnek, hogyan működnek, hogyan bukkannak fel. Megpróbáljuk megérteni saját magunkat, a saját szívünket, a saját gondolatainkat, és megpróbáljuk megérteni azt, hogy azok hogyan vonnak el minket Istentől, hogyan... Hogyan visznek el minket az igaz Isten imádatától. Isten azt mondja, hogy ne, ne ezzel foglalkozzunk, ne ezt kutassuk, nem azt, ne azt mondja, hogy ne ezekkel foglalkozzunk, ne ezzel töltsük az időnket, hanem azzal, hogy ő hozzá ragaszkodjunk és ismerjük meg őt. És Józsué azt mondja, hogy eddig nagyon jól csináltátok. És majd azt olvassuk, hogy Józsué egész élete alatt Izrael Istennek szolgált és ez egy nem, nem semmi kijelentés, mikor belegondolunk, hogy Izrael egész népe Istennek szolgált addig, amik volt a vezetőjük. Mert egy, egy nagyon jó előképe annak, hogy Isten népe addig Istennek szolgál, amíg Jézus a vezetőjük, amíg igazán Jézus az Úr, és a hadvezér az életükben. És amikor ő a vezető, meg ő az Úr, akkor elég, elég ragaszkodni és akkor neki szolgálunk. Nem kell a Testünk cselekedeteiben okosaknak lennünk. Ugyanúgy Isten ezen keresztül úgy hiszem arra is bátorít minket, hogy nem az a feladatunk, hogy, hogy hamis vallásoknak a rendszerét megértsük, meg azokban okosak legyünk, hanem sokkal inkább az, hogy az igéjében okosak legyünk, és azt ismerjük, és az ő imádatában tűnjünk ki. És ezzel minden más hamis isteni mádatot össze tudunk dönteni, meg tudunk szégyeníteni. És nem arról van szó, hogy nem jó a, a hitvédelem, mert sokszor szükség van rá. Sőt, nemrégiben kaptam egy nagyon jó anyagot arról, hogy hogyan lehet a Jehova tanúi felé szolgálni, hogy mi az a helytelen hozzáállás, ahogyan keresztények szoktak a tanúk fele szolgálni, és hogy, hogy mennyire hiába való próbálkozásokat tudunk produkálni és hogy igazából hol van a problémának a gyökere, és hova lehet a, a, gyöke, a probléma gyökerére sújtani. Úgyhogy majd ne lesz fénymásolva ki fogom tenni, mert egy nagyon tanulságos kis uh, uh, írás, nem rövid írás, de nagyon hasznos elolvasni, úgy gondolom. Nem azt jelenti, hogy ezekre nem kell figyelmet fordítanunk. Nyilván, ha Isten szívet ad nekünk, vágyat ad nekünk a felé, hogy szolgáljunk ezek felé az emberek felé, akkor természetesen tudnunk kell azt, hogy hogyan szólítsuk meg őket, hogy mik azok a dolgok, amiket, amiket ö, tudnunk kell ahhoz, hogy Istenre mutassunk. De ez nem jelenti azt, hogy tudnunk kell az összes őrtoronynak az összes tartalmát, meg az ébredjetekből ö, könyvtárt kell tartanunk. Nem azt jelenti, hogy ebben kell okosaknak lennünk. Ezt hagyjuk azokra, akiket Isten erre hívott, és lehet, hogy téged Isten pont erre hív, hogy feléjük szolgáljál, akkor tudd, hogy hogyan szólítsd meg őket, de nem kell, hogy az ő gondolkodásuk minden részletét és az ő rendszerüknek minden részletét megismerd. Sokkal fontosabb az, hogy ismerd igaz, az igaz Istent, ismerd az ő igéjét, tudd azt, hogy ő mit mond, és meg is éld azt, és meg is a szeretetet, amivel van, irántunk meg a Jehova tanúi iránt. A 9-es versben azt olvassuk, hogy ezért űzött ki az Úr előttetek nagy és erős népeket, ami pedig titeket illet, senki sem állhatott ellenetekben minden napig. Itt Józsói elmondja, hogy a sikerüknek a kulcsa ez volt, hogy az Úrhoz ragaszkodtak. Ahogy az Úrhoz ragaszkodtak, egészen addig a napig, amíg Józsói mondta ezeket a beszédeket, addig sikeresek voltak, addig az Úr kiűzött előlük mindenként és ahogy mondtam, ez egy olyan szép képe annak, hogy úgy, ahogy Józsué a vezetője volt a népnek és Istenhez ragaszkodtak így az ő vezetése alatt így sikeresek voltak mert az Úr ott volt velük és kiűzte az ellenségeket és előttük járt, velük ment ugyanúgy Jézus is hogyha Úr a szívünkben és vezet bennünket Isten ott van és cselekszi azt mondja Józsué, hogy Senki nem állhatott ellenetekben minden napig. Egy férfiú közületek elűz ezred, mert az Úr a ti istenetek az, aki harcol értetek, amiképpen megmondta nektek. Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az urat a ti isteneteket, mert ha elfordulva elfordultok tőle, és ragaszkodtok a népnek maradékaihoz, amelyek itt maradtak ti közöttetek, és sógorságot kötöttök ővelük, és összeelegyedtek velük, és ők veletek. Bizonyal megtudjátok majd, hogy az Úr a ti istenetek ki nem űzi többé a népeket ti előletek. Sőt, inkább lesznek ti nektek törré és hurokká, oldalaitokban ostorokká, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, amelyet az Úr a ti istenetek adott ti nektek. Itt Józsué arra emlékezteti őket, hogy emlékezzetek vissza, hogy miközben Istenben lakoztatok, miközben ő, ő benne voltatok, láttátok azt, hogy hogyan munkálkodott az Úr. Amíg vele jártatok, láttátok, hogyan munkálkodott. És arra biztatja őket, hogy lakjatok vele továbbra is, maradjatok benne továbbra is, és akkor továbbra is fogjátok látni azt, hogy ő cselekedni fog. Továbbra is fogja az ellenséget kiűzni előttetek. És erre Hívja Józsué föl a népet, hogy vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat. Figyeljetek oda, hogy szeressétek őt, És az Urat szeretni valóban egy olyan dolog, amit meg kell őriznünk, és igen, oda kell rá figyelnünk, mert a saját testünk is sok minden, ami bennünk van, és az egész világ is arra próbál minket rávenni, hogy hagyjuk el Isten szeretetét. Ezért vigyázni kell arra, hogy Isten szeretetét megtartsuk, hogy az Isten hogy az Isten imádatunkat megtartsuk. A Júdás levelében, és erre találunk bátorítást, ahol a Júdás 20-hoz. A Júdás egy ban azt olvassuk, ti pedig szeretteim, épülve, a ti szentséges hitetekben, imádkozva szent lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várva a mi Úrunk Jézus Krisztusnak érgalmasságát az örök életre. Itt is Júdás arról beszél nekünk, hogy tartsuk meg magunkat Isten szeretetében. Isten a szeretete az bőséges, bőségesen kiárad. De arra biztat minket itt Júdás is, és Józsué is erre biztatja a népet, így bennünket is, hogy maradjunk meg Isten szeretetében. Vigyázzunk arra, hogy Isten szeretetében legyünk. És úgy kell ezt elképzelni, mintha Isten kiönteni a szeretetet a mennyből egy hatalmas csapon keresztül, és mintha arra hívna minket Júdás is, Józsué is, és sok mindenki más az igében, hogy álljunk ez alatt a csap alatt, Isten szeretetének a, az áradata alá álljunk be, és maradjunk ott, ne menjünk el onnan. És amikor arra gondolunk, hogy hogyan nyitotta meg ezt a csapot, Isten gondoljunk arra, hogy ő a kereszten megnyitotta ezt a csapot véglegesen, és azóta sose zárta el. Istennek a hűsége és az irgalma ott a keresztfán találkozott. És az igazság a, az az igazság a hűséggel ott, ott találkozott a keresztfán. És amikor Krisztus meghalt értünk, Istennek a szeretete véglegesen kiállott erre a földre az emberek iránt, mi irántunk való szeretetét mutatta meg. És mindig, amikor Krisztusnak a vére alatt vagyunk, amikor a gondolatunkban ott van az, hogy Isten bennünket Krisztus vérén keresztül lát, amikor tudjuk azt, hogy Krisztus áldozati halála teljesen tökéletes, és elégséges volt minden bűnünkért, és tudjuk azt, hogy Isten saját gyermekeiként emlékezik meg rólunk, hogyha tudjuk azt, hogy Krisztus vére beborít minket, és mennyi örökségünk van, amit Isten elkészített számunkra, akkor ott tartjuk magunkat Istennek a szeretetében, és megőrizzük a szívünket attól, hogy elmászunk erről a helyről, megőrizzük attól, hogy kárhoztatásokban éljünk, megőrizzük attól, hogy becsapjon minket az ellenség, hogy nem elégséges Krisztusnak a vére. Megőrizzük magunkat attól, hogy azt gondoljuk, hogy ennek az életnek így semmi értelme nincsen ez a világ. Miért van, miért vagyunk mi itt egyáltalán? Nagyon sok mindentől meg tudjuk magunkat őrizni Krisztusnak a vérében, ott a keresztnél. És mindig úgy képzelem el, hogy Istennek a szeretete így árad, és az a, a csap a, a megnyitásnak, a szeretet megnyitásának a biztos, Áram az ott a keresztem történt meg, és az a felhívásunk, hogy maradjunk ott. És Júdás itt érdekesen három dolgot említ, hogy hogyan lehet magunkat ott tartani Isten szeretete alatt. Az egyik az, az utolsó az, az hogy, hogy várjuk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Pont ez, amiről beszélek, hogy, hogy várjuk azt az irgalmat, amit Krisztus mutat irántunk. Ő a kereszten biztosított minket az irgalmáról arról, hogy ő helyettünk áldozat lett, nyilvánvalóan kimutatta az irgalmát, biztosított minket erről, és az arra is bátorít minket, hogy várjuk ezt a jövőben is, várjuk minden nap, és várjuk azt, hogy majd ez véglegesen teljességgel megmutatkozik, akkor, amikor eljön az ő királysága, amikor mi ott leszünk vele, vágyakozzunk, az ennek, vágyakozzunk ennek teljességére, az eljövetelére. Aztán elsőként azt említít Júdás, hogy épüljünk a mi szentségűs hitünkben. Hogy épüljünk az Isten iránt való bizalmunkba. Ez ugyanaz, amire Józsué is biztatta a népet. Azt mondta, hogy emlékezzetek csak, hogy ő ment előttünk, ő harcolt értünk, ő az, aki tett mindent értünk. Isten iránt való bizalmunk épül akkor, hogyha elmélkedünk arról, hogy ő kicsoda és mit tett értünk. És... Józsu és, és Jú, Júdás is erre biztat minket. Aztán második biztatása Júdásnak az az, hogy imádkozunk a Szent Lélek által. Hogy Isten Szent Lelkével, Isten Szent Szellemével, az Ő személyével legyen egy közvetlen kapcsolatunk, kapcsolódjunk Ő hozzá, mindennaposan pillanatról pillanatra beszéljünk hozzá, beszélgessünk vele, legyen egy közeli ismeretünk, egy közeli együttjárásunk Istennel és engedjük azt, hogy a Szent Lélek által, a Szent Lélek személy által vezessen minket Isten, és akkor mindig ott maradunk Isten szeretetében, Isten akaratának teljességében. És Józsui ugyan erre bátorítja népet, hogy vigyázzatok arra, hogy szeressétek Isten. És sokszor, amikor azon kapjuk magunkat, hogy nem szeretjük Istent, vagy nem tudunk másokat szeretni, akkor érdemes megemlékeznünk arra, amit ez egy Jánosban tanít nekünk, János, az Egy János 4-ben olvassuk azt a bátorítását Jánosnak, ami konkrétan az embertársaink iránt való szeretetről szól, de ugyanúgy vonatkozik az Isten iránti szeretetünkre. 1. János 4-7. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Hogyha úgy érzed, hogy nincsen szeretet a szívedbe Isten iránt, vagy nincs szeretet a szívedben mások iránt, akkor ez jól érzed, mert a szeretet az nem tőled van, hanem Istentől van. És hogyha nincs nálad, akkor könnyű dolgod van, mert oda kell menni ahhoz, akinek van, és akinek van az Isten. Istentől van a szeretet, tőle lehet kapni. Hozzá kell jönni, hogy szeretetet kapjunk, hogy tudjunk szeretni, hogy tudjuk Istent szeretni, és tudjunk viszont szeretni, Tudjuk viszont szeretni őt, és hogy tudjunk másokat szeretni. Aztán azt mondja, hogy mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Isten. Aki nem szeret, az nem, Isten, nem ismerte meg az Isten, mert az Isten szerete. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy ő az egyszülött fiát elküldte, az Isten elküldte a világra, hogy éljünk általa.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 vádlóan tud hangozni az ellenség szájából, mert megpróbál meggyőzni arról, hogy látod, most nem szeretsz. most Isten se szereted, most a többieket se szereted, akkor te nem is születtél újjá, akkor te nem is ismered Isten. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy amikor nem szeretünk, akkor elfelejtjük, hogy kicsoda Isten, elfelejtjük azt, hogy ő mit tett értünk. És akkor csak vissza kell emlékeznünk arra, ami annyira nyilvánvaló, hogy Isten szeretete abból van, hogy a fiát adta miértünk, hogy megbocsátott nekünk, és ebből a szeretetből meríthetünk, és így élhetünk általa. Pontosan ezt mondja János Apostól, hogy elküldte a fiát a világra, hogy éljünk általa. Ez az a szeretet, ami tud éltetni minket. És itt világosan leírja a tízesövesbe, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Isten. Ebből sosem meríthetünk szeretetet, hogy mi szeretjük Istent. Ebből nem tudunk szeretetet meríteni arra, hogy másokat szeressünk. Nem tudom, próbáltál-e már másokat úgy szeretni, hogy hát nem szeretem őket ugyan, de hát én Istent szeretem, ezért nekem szeretni kell őket mert keresztény vagyok. Ebből a szeretetből nem fog soha többé, nem, soha többé, soha se tudsz meríteni. Se ezelőtt, se ezután. Mert egyszerűen ez nem a forrása a szeretetnek. A szeretetnek az a forrása, hogy Isten szeret engem, és Isten szereti a másikat. És ebből a forrásból tudok meríteni, hogy másokat is szeressek. És ugyanebből a forrásból tudok meríteni ahhoz is, hogy Isten szeressem. Mert amikor jön az ellenség, és el akarja hitetni velet, hogy milyen keresztény vagy te, újjá ismered Istent egyáltalán, akkor miért nem szereted? Mi az, hogy elhidegült a szíved Isten iránt? Mi az, hogy nem tudsz szeretni? Abból a forrásból nem fogsz tudni meríteni, hogy de hát én keresztény vagyok X éve, de hát én tudtam, hogy szeretem Isten, most ugyan nem érzem, de szeretem Istent igazából, és akkor megpróbálok ebből a forrásból meríteni. Ebből a forrásból nem fogsz tudni meríteni, mert nem ez a forrás. Abból fogsz tudni meríteni, hogy Uram, te szeretsz engem. Azt, hogy tudom, hogy te szeretsz engem, mennyire szeretsz engem, és ezen gondolkozva, ez, ez, ehhez visszamenve, Isten ismeretében és megújulni, meg felmeri, felemlékezni mindazokat a dolgokat, amiket Isten tett értem, kezdve a keresztnél, abból, abból újra szeretetet tudok meríteni Isten iránt is, és mások iránt is. És ez egy nagyon fontos, elrejtendő dolog a szívünkben, ott kell, hogy legyen. Mert vigyáznunk kell arra, hogy szeressük Istent. De ez nem egy, nem egy külső felkorbácsolása a szeretetünknek, meg az odaszánásunknak, hanem ez abból fakad, hogy Isten mit tett értünk, Isten hogyan járt előttünk, hogyan váltott meg minket a haláltól. És még arra is bátorít minket, hogy ragaszkodjunk a a, ö, ragaszkodjunk Istenhez, és ne ragaszkodjunk a köztünk lévő ö, népekhez, hát konkrétan ugye a népek a testünk cselekedeteit jelképezik, ne elegyedjünk össze. Isten figyelmeztette Izraelt, és ez profétikus figyelmeztetés volt, Isten szavai voltak ezek, mert majd később látjuk bekövetkezni, hogyha, azt mondta hogy hogyha mégis összeszűri a levek, a, Köztük maradó népek, akkor bizony ezek a népek tövisek lesznek, ostorok lesznek, hurkok lesznek, török lesznek, olyan dolgok lesznek, amik nyomorú, nyomorúságossá fogják tenni az ő életüket. És Isten ugyanígy biztat bennünket, hogy maradjunk távol a testnek a dolgaitól, maradjunk távol a sátán dolgaitól, ne, ne egyezzünk ki azzal, ne kössünk kompromisszumot azokkal, mert azok, hogyha mert azokat, hogyha ott az életünkbe és kompromisszumot kötünk, azok csak török lesznek és tövisek és olyan dolgok, amik kínozni fognak minket. És szokták mondani, hogy nincs nyomorúságosabb ezen a világon, mint egy olyan keresztény, aki kompromisszumot köt a világgal. És ez teljesen igaz, mert az a keresztény, aki megpróbál kompromisszumot kötni a saját testi indulataival, meg kompromisszumot kötni az ellenséggel, meg a világgal, annak az élete a lehető legnyomorúságosabb. Mert nem éli meg a megváltásnak azt a szabadságát, amit is, amivel Isten meg akarja áldani. Ugyanakkor szabadon a világban sem élhet, mert azért csak keresztény, és a legnyomorúságosabb élete van ez ilyen embernek. És érdemes elrejteni a szívünkbe azt, hogy egyetlen egy ilyen testies cselekedet, egyetlen egy ilyen ellenséges támadás se úgy mutatkozik be, hogy nem sokára törleszek az életedben, meg én fogom elhozni a nagy nyomorúságot az életedben. Semmelyik sem így tűnik. Mindegyik ilyen dolog, ami kompromisszumra visz minket, az mind-mind nagyon vonzó, az mind-mind nagyon jó és úgy tündöklik, mint valami értékes dolog, amit érdemes az életünkbe beszervezni, érdemes kompromisszumot kötni, igaz, hogy a világból való, igaz, hogy a testi indulataimból ered, de azért ez jobbá teheti az életemet, és ez mind, -mind így indul, de hogyha ezektől nem fordulunk el, akkor azok ö, ostorok, török és tövisek lesznek, amik megnyomorítják az életünket. Érdemes odafigyelnünk erre, hogy ne egyezkedjünk. És csak gondoljatok bele abba, hogy Isten mennyire féltőn szerető Isten. Isten azt mondja rólunk, hogy mi az egyház vagyunk, az ő menyasszonya, Krisztus ami vőlegényünk. És ö, arra kér minket, hogy ne szervezkedjünk a világ dolgaival. Ez olyan, mintha a vőlegény arra kérné a mennyasszonyát, hogy ha lehet azért más férfiakkal ne szűrje össze a levet, akkor se, hogyha vonzónak tűnik egy-egy karakterük, vagy egy-egy jellemük, akkor se egyezkedjen ki vele. Isten egy féltőn szerető Isten, és, és ő ragaszkodik hozzánk, és, ő, és neki fáj az, hogyha ilyen kompromisszumokat teszünk, és elmegyünk tőle. És nem véletlenül mondja azt, hogy óvjuk magunkat ezektől, mert tudja, hogy számunkra is nagyon károsak lesznek ezek, és nyomorúságosá tehetik az életünket. A 14-es versben Józsui figyelmeztet minket arra, hogy Isten hűséges a szavához, hűséges az áldásokhoz is, és hűséges a, a fenyítésekhez is. Azt mondja, én pedig ímé megyek már minden földinek útján. Tudjátok meg azért, teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mindam a ma jó szóból, amelyeket az Úr a ti Istenetek szólt felőletek. Minden betelt rajtatok, és egy szó sem esett el azokból. De amiképpen betelt rajtatok, mindaz a jó szó, amelyeket az Úr a ti istenetek szólt felőletek, aképpen teljesíti majd rajtatok mind a gonosz szót is az Úr, még nem kipusztít a jó földről, amelyet az Úr a ti istenetek adott nektek. Ha áthágjátok az Úrnak a ti isteneteknek szövetségét, amelyet parancsolt nektek, és elmentek és szolgáltok idegen isteneknek, és meghajoltok azok előtt, akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja, és hamar kivesztek-e jó földről, amelyet ő adott nektek. Itt látjuk józsué a figyelmeztetését, de ugyanúgy a bátorítását is egyben. A 14-es versből azt mondja, hogy vizsgáljátok csak meg a saját szíveteket és lelketeket, és most őszintén gondoljátok végig, hogy van-e olyan jó szó, amit Isten be nem teljesített az életetekben. Gondoljátok végig az ő hűségességét, hogy ő az engedelmességet, a hozzávaló ragaszkodást ő azt megáldotta mindig, és minden ilyen ígéretét beteljesítette. És nagyon sokszor, amikor... E, amikor e, Meginogunk. Szükségünk van arra, hogy a szívünkben egy ilyen leltát készítsünk arról, hogy Isten mit is tett értünk, és hogy hogyan teljesítette be az ő szavait. És azt fogjuk látni a leltár végén, hogy Isten tényleg minden jó szót beteljesítette, ahogy a nő mondta vannak alkalmak, amikor mégis úgy gondoljuk, hogy majdnem minden szót teljesített be Isten, de ezt az egyet nem, és találunk valamit, akkor legtöbbször arról van szó, hogy nem jól ismerjük Istent, vagy nem látjuk teljesen azt, hogy ő hogyan cselekedett. Józsui azt mondja, hogy teljes szívünkből és lelkünkből látnunk kell azt, és láthatjuk azt, hogy Isten minden szavát, minden jó szavát beteljesíti. És ugyanakkor Józsué emlékezteti itt konkrétan az izraelieket arra a szövetségre, amit Isten velük kötött. És hogyha emlékeztek, ez a szövetség, amit izrael kötött Isten elsőként, arról szólt, hogy ő az engedelmességet gazdagon megáldja, de az engedetlenséget pedig átokkal fogja sújtani. Szerencsére a mi életünkre már nem ez a szövetség vonatkozik, hanem a mi szövetségünk egy sokkal jobb szövetség. És nem csak mi kapjuk ezt az, ezt az új és jobb szövetséget, hanem a, a Júdának háza ugyanúgy. Hogyha a zsidókhoz írt levél 8-as fejezetéhez lapozunk, ott látjuk ennek a jó, jobb szövetségnek a leírását. Érdemes elolvasni ezt az egész fejezetet, illetve az előző, előtte lévő fejezeteket is, hiszen ez mind, -mind a új és jobb szövetségről szól a zsidókhoz levél 8-as fejezetének 8-as versétől olvassuk. még jönnek a napok, ezt mondja az úr, az, és az Izrael házával és Judának házával új szövetséget kötök. Itt ígéri meg Isten, hogy a zsidó néppel is fog egy újabb szövetséget is kötni, nem csak a régén. Azt mondja, hogy nem azon szövetség szerint, amelyet én kötöttem az ő atyáikkal a napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem egy Ból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, ezért én sem gondoltam velük, mondja az Úr. Látjuk azt, hogy a szövetséget nem Isten szabta meg, ezt a régebbi szövetséget, hanem Izrael. De ez az a szövetség, amelyet kötök Izrael házával azokna, azon napok út, múltán, mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükben és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenünk, és ők lesznek nekem népek. Népen. Itt van ez az új szövetség, és erről mondja azt Isten, hogy ez a szövetség az a szövetség, amit Isten minden Krisztusban hívővel megköt. Ez egy olyan szövetség, ami sokkal jobb alapokon nyugszik, jobb ígéretekre támaszkodik. Olvassuk az első pár fejezetben, és Isten azt mondja, hogy ebben a szövetségben élünk mi. És ennek az új szövetségnek az az alapja, hogy az engedetlenségünkért nem ér bennünket átok, mint a régi szövetség szerint az izraelieket érte. Mert Krisztus átokká lett miértünk ott a keresztfán minden egyes bűnünkért, és ezért az átkot levette rólunk, így minden engedetlenségünkért járó átok őt sújtotta. És ezért jobb, sokkal jobb a mi szövetségünk. A Galata 3.14-ben olvassuk azt, hogy Krisztus átokká lett miattünk, megváltva minket a törvény átkától, az első szövetség átkától. És éppen ezért mindazok, akik Jézusban vagyunk most már, nem tapasztalhatjuk meg azt, amit Izrael népe megtapasztal majd, itt profétikusan szólt Józsué, hogy bizony megtapasztalták Istennek azon hűségét is, hogy ő hűséges maradt ahhoz, hogy átkot Izrael népére, amikor engedetlenek voltak. Mi ezt a hűséget hála Jézusnak nem tapasztaljuk meg, mert ő ezt az átkot átvállalta. Viszont engedetlenségeink során megtapasztaljuk Istennek a hűségét, atyai hűségét, ahogy atyaként hűségesen kiavít bennünket, megnevel meg bennünket, megfenyít bennünket. Erről olvashatunk a Zsidó 12.7-ben, ahol arról beszél Isten, hogy ő atyaként megfenyít minket, ahogy az atya a fiát megfenyíti, hogy megvédje a rossztól, akkor, amikor engedetlen neki, amikor rossz dolgot csinál, éppen úgy Isten is azért, hogy megóvjon minket a rossztól, hűségesen megfenyít minket, pontosan azért, mert szeret bennünket. És ugyanúgy ott van az ígéret is, hogy ha elmegyünk Isten szeretetének áradatából, ha elmozdítjuk magunkat onnan, akkor megtapasztaljuk azt a Nyomorúságot, azt a hiányt, amit a világgal való szövetkezés, vagy pedig pont az Isten szeretetétől való eltávolodáshoz. És ott van ez az áldás nekünk, hogy az átkot nem tapasztaljuk meg, hanem az engedetlenségeinkben és is Isten Krisztuson keresztül atyaként bánik mi velünk. Józsué a továbbiakban, majd a 24-es fejezetben, egy hatalmas kihívást intéz majd Izrael, Elé, és pontosan nem arra bátorítja majd Izrael, hogy, hogy uh, teljesen gépi kényszerből ragaszkodjanak Istenhez, hanem egy nagy választás elé állítja majd őket, és felhívja majd őket arra, hogy választatok ezért, gondoljátok át, hogy kicsoda Isten. Gondoljátok át, hogy ő mit tett értetek, és gondoljátok át azt, hogy mit jelent őt követni. És hogyha úgy gondoljátok, hogy őt nehéz követni, akkor nézzétek meg a többi alternatívát, és nézzétek meg, hogy azt könnyebb követni és válasszatok. És József, ezzel a felhívással, ezzel a kihívással fogja befejezni ezt a népnek intézett beszédét, ezeket az utolsó szavakat. Ezt majd jövő héten nézzük meg. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy a velünk kötött szövetséged az sokkal jobb, mert jobb ígéreteken alapszik. És köszönjük, Uram, hogy Krisztust adtad hátokul, azért, hogy bennünket megóvjon, megszabadítson a törvény átkától. És köszönjük, Uram, hogy többé már az engedetlenségeink sem átkot hoznak, hanem a te atyai fenyítésedet. És köszönjük, Uram, hogy ilyenkor is csak nevelsz és fenyítesz minket azért, hogy a te szereteted bőségveiben térjünk vissza, és az áldásaidnak teljességében tudjunk élni. Uram, köszönjük neked azt, hogy nevelsz bennünket, és formálsz minket. Köszönjük, Uram, hogy nagyjá teszed a, a nebünket, nagyját teszed a jellemünket. És köszönjük, Uram, hogy ezt a növekedést, ezt a jellemformálást a próbákon keresztül végzen. Köszönjük, Uram, hogy egy szellemi edzőpályán lehetünk Te veled, ahol nem egy könyörtelen edző az, aki irányít és vezet minket, hanem egy olyan könyörülő, írdalmas és kegyelmes edző, mint amilyen Te vagy. Köszönjük, Uram, hogy Te pontosan tudod, hogy milyen a szívünk, hogy miken megyünk keresztül, ismered az erőnket, tudod a képességeinket. És köszönjük, Uram, hogy Te könyörülő főpapunk vagy, aki teljességgel meg tudsz indulni mindazokon, amikben mi vagyunk. Köszönjük, hogy atyaként ugyanúgy fáj a szíved, miértünk, mi amikor mi fájdalmakon megyünk keresztül, mint ahogy a miénk, sőt, talán még sokkal jobban. Köszönjük, hogy nem őbeted kézzel valahonnan a sarokba nézed azt, amikor szenvedünk, vagy amikor egy nehézségen megyünk keresztül, hanem ott vagy velünk, és a Te sajgó szíved teljes szeretetével körülvesz minket, és, és támogat, És köszönjük, Uram, hogy Te magad vagy az, aki tartasz minket, és harcolsz velünk, és jársz előttünk. Uram, kérünk Téged, hogy segíts nekünk mindig teljesen tisztán látni azt, hogy ki vagy Te. Uram, szeretnénk mindig vigyázni arra, hogy megmaradjunk a Te szeretetedben. Szeretnénk őrizni a szívünket, és szeretnénk erősek lenni, hogy meg tudjuk tartani, tudjunk ragaszkodni a Te beszédeidhez, és ragaszkodni hozzád, Uram, hogy meg is tudjuk cselekedni azokat. Uram, kérünk Téged, hogy emlékeztes minket mindig arra, hogy te vagy az, aki cselekszel, Te vagy az, aki előttünk jársz, Te vagy az, aki harcolt, értünk. És Uram, pontosan ezért, amikor, amikor meggyengülünk, vagy meginnogunk, Uram, szeretnénk hozzád visszajönni, és látni azt, hogy Te mit cselekedsz. És köszönjük, Uram, hogy egyetlen egy helyen annyira nyilvánvalóvá tetted ezt a szeretetet, hogy, hogy nincs az a homály, nincs az a sötétség, ami a gyermekeid szemét elboríthatnám, hogy ne lássuk azt. Uram, kérünk téged, hogy segíts nekünk mindig visszatalálni ahhoz a csaphoz, ahol a te szereteted véglegesen és végérvényesen kiáradt. Segíts, Uram, mindig visszatalálnunk a kereszthez, visszatalálni ahhoz az egy eseményhez, ami teljesítésbe és tette a mi megváltásunkat. Uram, köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki elkezdted az üdvösségnek a munkáját bennünk, és Te vagy az, aki véghez is viszed, befejezed azt az utolsó pillanatig. És köszönjük, Uram, hogy a Te szereteted az ami megtarthat minket. Az az egyetlen forrás, amiből meríthetünk, Uram. Szeretetet irántad, és szeretetet mások iránt. Uram, köszönjük, hogy nem a saját testünkből kell valahonnan előcsavarni azt, nem magunkból kell felkorbácsolni azt, Köszönjük, Uram, hogy te azt mondtad, hogy a test nem engedelmeskedhet a, a te törvényednek, a te kéréseidnek, mert képtelen rá. És Uram, tényleg képtelenek vagyunk magunktól szeretni téged, képtelenek vagyunk másokat szeretni. És ebben benne van az, hogy képtelenek vagyunk megtartani a te beszédeidet, Uram, mert ebben a két mondatban ott van az egész törvény, hogy szeressünk téged és fele barátainkat. És ezért, Uram, így kérünk téged, hogy segíts nekünk meríteni abból a szeretetből, amivel Te vagy irántunk. Hát, hogy ebből a bőséges forrásból, a megváltás öröméből, a szabadulásnak a, a lehetőségéből tudjunk mindig meríteni, és tudjuk, Uram, azt, hogy így tudunk Téged is viszont szeretni, és másokat is. Uram, hogy lehetnénk áldás neked és másoknak, úgy, hogy Te nem áldasz meg először minket. Uram, kérünk Téged, hogy tölts meg a Te jelenléteddel a szent lelked személyével, és a te szereteteddel. Add Uram, hogy minden nap tudjunk ott érdelni előtted, és imádságban emlékezni arra, hogy te mit tettél értünk. Imában megerősíteni a szívünket, veled való közelségbe megerősíteni az egész lelkünket abban, hogy te mit tettél értünk. Csak kérünk Uram, hadd ismerjük meg ennek a szeretetnek a mélységét, magasságát és hosszúságát. Uram, a kezdetét tudjuk, de nem tudjuk a végét ezeknek. Uram, szeretnénk még mélyebben ismerni téged, és meríteni te belőled. Szükségünk van rád, Uram, és, és egyedül te benned lakozva, egyedül a te vezetésed és uralmad alatt vagyunk képesek birtokolni mindazt, amit nekünk adtál. Mindazokat a szellemi áldásokat a Krisztusban. Csak is te benned a te vezetésed alatt. Uram, tudjuk, hogy amíg Te vagy a vezetőnk, Te vagy a, az Úr, eddig teljes győzelemben élhetünk, Uram. Csak érünk taníts bennünket hozzá ragaszkodva élni, élni ezen a héten és a hét további részében. És add, Uram, hogy a, ahogyan a Te szeretetedben gyönyörködünk, és abból merítünk, és visszaragyogjuk a Te dicsőségedet, hát, hogy ezt a ragyogást és a szeretetet, ami van, csak hadd vegyék észre mások és Hadd legyen, Uram, a mi poharunk, Te, Úr Jézus, túlcsorduló, hát, hogy tudjuk vinni a Te jó illatodat és a Te szeretetedet ebbe a világba, anélkül, hogy azzal kompromisszumot kötnénk, anélkül, hogy azzal megalkudnánk. Uram, kérünk Téged, hogy segíts nekünk megvizsgálni a szívünket és a lelkünket, hogy, hogy látjuk-e, értjük-e azt, hogy Te hűséges voltál mindenben, Hűséges vagy, Uram, az áldásban, hűséges vagy a fenyítésben, hűséges vagy, Uram, abban, hogy Te édesapaként bánsz velünk. Segíts nekünk, Uram, így megvizsgálnunk a szívünket, és így élni veled ezen a héten, minden napjainkban. Uram, csak szeretnénk hozzátragaszkodni ragaszkodni, és Te hozzád tartozni, és megőrizni magunkat tisztán. És különösen kérünk, Uram, azokért a, a világi, testélyes dolgokért, amik így alattomosan próbálnak belopózni az életünkbe, és még próbálják megvetni a lábukat, Uram, és amik próbálnak minket elhívni a Te tőled való odeszántságtól, a Te teljes szeretetettől. Uram, nem akarunk osztozni, nem akarjuk a szívünket másnak odaadni, nem akarjuk odaadni, a testi indulatainknak nem akarjuk odaadni, a sátán indulatainak, vagy mások tanácsának, emberi bölcsességnek, vagy más hamis isteneknek, Uram, szeretnénk téged szolgálni. És azt szeretnénk, hogyha a tesz szabad, és a tesz szívet határoznál meg az életünket. Uram, kérünk téged, hogy járj velünk, és add a te Szent Lelkednek a Szent személyét, hogy rátámaszkodva, veled folytonos kapcsolatban tudjuk megélni ezeket a napokat, amikre ide helyeztél minket erre a Földre. És Uram, legtöbben még fiatalok vagyunk, és visszatekintve így a veled való járásunkra is azt tudjuk mondani, hogy nincs az a jó szó, ami úgy múlt volna el, hogy ne teljesedett volna be te tőled. Uram, annyira várjuk ezt a pillanatot, amikor így, idősként, bennet megöregedve tudjuk majd ezt mondani. És mennyire várjuk, Uram, azt a pillanatot, amikor szemtől szembe meglátunk majd téged, és amikor minden szabad úgy lesz valóság és teljeség az életünkben, hogy sem a test, sem a világ, sem az ellenség nem tudja az behomályosítani, elfertíteni, vagy kiforgatni. Uram, várunk téged, és kérünk, hogy jöjj vissza az ígéretet szerint hamar. Te fiad nevében kérünk erre. Amen.